Igår så satt jag och lyssnade runt på podcast Bara för kul skull på så här med typ under tusen lyssningar mm -hmm. Och det fanns det Nej bra. men alltså, nej för folk var... Jag lyssnade på två tjejer Jag kommer fan inte vad de hette Men de satt verkligen och snackade Vad kan de ha varit? 14, 15, 16 17 någonstans där Satt och snackade om så här klasskompisar Ja ah, hej, välkomna till Maya och Matilda eller någonting sådär, podcast Och sen var det liksom fyra-fem fyra, minuter och De bara snakade allmänt Ja, vad har hänt sen sista? Ja, men alltså, min kille, han har gjort slut med mig Och blivit tillsammans med Jennifer, kan du fatta? Jennifer, men vad såhär Hallå, spelar ni in det här för någon annan? Eller vad fan håller ni på med? Jag vet inte, om vi ska Alltså, ja, Anton, kan, kan du tänka dig Att plocka den där jättestora stenen Som uh, uh, Dämpa håller ju ta bort honom från glasväggen. Nej! Alltså, jag kan kasta en... Jag kan kasta kniv på honom när han sitter i en gummibåt. Ja, men då, bara, då, då gräver jag bort en bro här i så fall. Så. Ska vi sabba fler liknader eller ska vi dra igång den här skiten? Vi drar igång. Kör! Du lyssnar på podcasten Dinken. Andra att slakna! Och då är vi igång med det andra avsnittet av den andra säsongen av den fenomenala podcasten Dinkel. Och eh, idag så har vi det numera permanenta gänget som kommer att köra den här podden framöver. För att eh, mm. det är tydligen de enda som bryr oss om fortlevnaden av den här podden. Ja. Nu var ju Niklas med i förra avsnittet Men det misstaget gör vi inte om Nej eh, Och Ja, Mattias Helt enkelt ja, som vi sa förra är, gången Han är han... inte med längre Nej. Nej. Vi, ni, ni vet ju vad vi sa förra veckan Kring eh, Nisse Så att, eh, mm. ja. ja Jag hörde att någon såg honom I tunnelbanan i Stockholm Okej, okej okay, okay. Jag gick en tjej hörde jag Jag åker upp från rolltrappan Aj, aj, aj. Uh -huh. mm, mm, men ja, kan vi göra en comeback sådär uh, Det vet man inte Nej, det är sånt Vi kanske ska presentera vem vi är här, är här också Ska vi det? Mm. Ja, det är Lindpan som är här, Anton och Djempa, är det? Ja, Djempa. Ju. Eftersom att det var samma som förra veckan Minus Niklas så är det väl det ja. ganska tydligt uh -huh. Det var ganska jordnövligt uh, Men uh, Anton Du har förberett något för den här veckan Du har hört vad sa du? Du har förberett någonting för en gångs skull Nej Nej det inte hade men du inte Lite mer än att jag läste Vi har satt för en stund sedan och läste lite artiklar Det är jättemycket som Hallå Hallå Hallå Nu Jag tror vi dog lite Ja, det varit robot. Det ett robot. Ja, det var hanten ja, också. Men uh, mm. Så blir det nu försöker sätta mig på botten <laughs> Ja, jag gör det igen och Harta skiten. Okej, okay, men vi lägger en bumper där och så går vi vidare. ska vi sätta mig på botten igen? Nej, nej, det, det tar bort lite överraskning moment redan har gjort det en gång. Ska vi ta ditt allt mitt ämne. Dämpa. Men jag tror att det är lite djupare så att vi kan väl köra mitt i början. Okej, okay, det var det. Alltså, men jag hittade ju en... Nej, ja, men det är kanske inte roligt att ta upp i och för sig. Så att vi, vi skippar Nä. min del. Är den fitt lista igen eller? <laughs> Nej. <laughs> Polisen hittade en man i skogen som var skjuten med två skott i huvudet. Och de gissar att det är ett mordstår står. Ja... Yeah. Mm. Jag tyckte det, var, jag vet, det var första artikeln jag tyckte upp, jag tyckte det var roligt att de gissade T1-molen ja och då, då, två gånger Då riffar vi på det då uh... Nu har jag ju redan tagit upp det så vi kan ju lika gärna ha med det här som. Ha, har du något på det, Limpan? Uh, men, alltså nej, jag har inte Jag sa ju att jag inte hade någonting, nej, men jag kastade upp <laughs> det där för att jag visste att Limpan skulle försöka mm. få fram Och, Och likt skulle... mannen i skogen Kastade så sköt vi Två skott ihjäl du Sköt ihjäl jag... jag hade På riktigt första artikeln jag tryckte upp För att jag visste att det skulle bli så här Det är så jävla taskiga Du lyssnar på podcasten Dinkel Ditt mellanmål I spelistan Men på tal om att skjuta upp Skjuta upp är ju någonting eh, Institutet för språk och folkminnen Inte gör när de varje år släpper En lista på så kallade nyord Det där var så jävla dåligt Hur? Hur kan det, hur kan det där Inte få satt bakifikt sa? Det där var Det hängde inte ihop för fan jävla dåligt. Men du vet, för, alltså vi har inte många formaten i på den här podden, men ett av formaten är, är väl att vi kör en prompt och så inte skitna advokater. Du du, gör, du gör, om det är någonting som den här på den är, är så är det i alla fall inte så klippt oftast, men när du gör så där så blir det bara ja men Hela grejen, man tar upp en grej Och sen håller man käften så limpa kan bestämma Om det ska vara med eller inte Om vi ska hålla på och prata ett Då måste man ju då måste ju limpa faktiskt göra ett jobb ja, så, alltså. så att du, du gör det inte enkelt för mig Så jag ska bara säga Jag har en grej Ska vi sparka ja, honom nu limpa Vi kör du och jag Det, det kan vi göra fast kan jag, jag lovar att förbereda mig till nästa gång mm, Det tror jag på när jag hör. <laughs> jag tycker ändå att vi behåller limpan som en reserv mm. Ja okej okay. Ja, ah, okej okay. han, han kan få skriva till podden Ja, det kan jag få göra. <laughs> Men Anton och, äh, Anton och Limpan, jag har en grej <laughs> Jasså, sa är det jag Ja, ah, jag har en grej Ni vet, varje år så släpper ju institut <laughs> då Folk och nyordslista Hän, <laughs> skjuter de inte upp i alla fall. <laughs> Jag förstår inte vad som var det roliga vem inte. Nej, inte jag heller. Men eh, nyordslistan nyårslist, för 2017 så finns det till exempel ord som eh, alternativa fakta, Blue orange. Vet ni vad Blue orange är förresten? En blandning mellan blå och orange. Nej, det är det faktiskt inte. Det är en hårfärg som är blandning av blont och orange. Blorange. Mm. Precis, så kanske man säger det. Eh, Gritt. Eller Grite, Grit. Grit är det nog. Mm -hmm. Det är ett annat ord för uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål. Va? Ja, men det är uthållighet. Alltså, Grit är ju ett engelskt uttryck, men är inte uthållighet <skratt> exakt samma sak. Jag vet inte. <skratt> Nej. Men ett annat ord från den här, det här årets lista, alltså 2017, är Poddtaxi. Ja. Vilket är ett litet eldrivet fordon som används som taxi. mm -hmm. Och det är jag tänkte... inte samma sak som poddpussy Nej, det är det tyvärr inte Nej. Men jag, jag tänkte för att Nu får ju limpan stänga ner Google här Anton mm. också För ja. jag tänkte testa, lite, testa er på lite andra Nyord som har kommit mm. Och sen lite ord Som jag har hittat på själv mm. Men jag kommer läsa upp ordet Och betydelsen mm. Och sen ska ni helt enkelt säga Om det är ett riktigt ord Eller om det är ett påhittat ord utav mig mm -hmm. okay. mm. Så vi börjar med apfälla inte kunna motstå något trots att det medför något negativt. Jag tror inte att det är riktigt ord. Men då går väl jag i... Nej, nej. Eller får vi hålla med varan? Ja, det får ni absolut göra. Ja, vi tävlar mot dig, alltså. Ja, i princip, ja. Ja, nej, men jag håller med limpan i så fall. Det, det är, ja, inte det. Fälla är ett ord. Det kommer med 2001. Jaha, alltså jag tror det var årets ord. Ja, nej, nej, nej Men vad fan, det, det är... finns ju inget om det på Google Nej, precis <laughs> Det kommer upp Luleå Hockeyforum Från Och nu stänger vi ner Google ja, Nästa det ord ner. Är Jag ska bing bara kul <laughs> Nästa ord är slidifiering Arbetsplats där man kvoterar in kvinnor Nej, nej, nej, nej Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det vänta där frans. har vi hittat på det där Ja, är det, att det, det är ett påhittat ord Korrekt Det mig, Vi kör nästa då ja, Lasseberghagenvin Det finns väl faktiskt. Ja, vänta, jag tror att det är Ett, ett kändisvin Eller att man släpper ett kändisvin Det här är enda ordet som inte har en förklaring Eller... Nej, ja, ja, förlåt. Lasseberg-Hagen-Vin. Slätstruket-Vin. Aha. Vet den på vad slätstruket är? Ja. Kan han ha på det? Han har Nej, inte jag måste... har bara tagit ett ord jag inte kan. Han har kastat in i en beskrivning. Det var det ordet som inte fanns. What? Ja, precis. Och så fanns det. då. Nej, men Lasseberg-Hagen-Vin kommer med också 2001. Uckig. Det är ett annat ord för dålig. Nej, det... Nej, ja, inte det jag heller Har inte du hört det och inte jag hört det Vi har ändå två breda dialekter ja, det är här Ja, men, ja precis men, Uckig kom med 2002 kan du, Ska du uppdatera ditt internet? För du verkar som du sparrar Jag sa att är fel Men, mm. men uckig, jaha okay. Uckig, inte uckigt Utan uckig, uckig ja. Vi tar nästa Majonäsdricka När man på en restaurang får en större dipsås Majonäsdricka? Nej, men det där har den fajtat på nej. Eh, Jo, för det att han beställer in extra majonäs mm. Och har velat ha ett ord för det där Det är så han kommer inte på det Försöker han präga in det i <laughs> Men det heter majonäsdricka Jag går till McDonalds för den där helg Du det kan jag jag ju få en man... sån där majonäsdricka <laughs> nej, nej, nej. Varför skrattar du för det? Det är ju så det är. Jo, det är sant. I Det Det är, en, det är, det är inte i Jämförelse, man är den enda Jag drar skämtet och jag känner igen mig oj, oj, oj. Jag det. Men det är som sagt ett pojkat ord av mig mm. ja. Vi tar... Hur ofta vill du ha majonnäsdricka? Inte alls, jag hatar majonnäs. Men jag fick upp det i huvudet när jag såg ett annat ord Som lät li likadant Så tänkte jag, ja men här kan jag hitta på ett ord som låter Vianäs dricka säger jag är sant i så fall ja. <laughs> Nej Men vi tar promotivt Det är samma sak som främja Ja men det låter väl Det är, det är också sånt ord som du aldrig skulle kunna hitta på själv så att, ja. ja men det, det så... låter som ett riktigt ord Framförallt låter det som ett mm. sånt buzzword Som man skulle kunna säga för Låt 2005 kanske mm. Ja det är ett sant ord, det kommer med 2003 ja. Så ni ser att vi närmar oss 2017 nu Ja det är lugnt mm. Vi ska bara hålla på här i ett par timmar <laughs> precis, ja, men då hoppar vi på nästa Christian Lok Att kunna ett manus utan till Men ändå låtsas läsa ett manus För att framställa oss som mänsklig Fan, Nej, nej Det där har du hittat på för det hänger ihop Med ditt jävla på spåret Hur bra Alltså det, det, det där är en spaning som du har gjort Och sen har du inte vetat hur du ska dra den för någon Så alltså. nu hittade du på en Men det, det är mycket äh, jobb Att gå nomin. in och leta i språkrådets äh, listor från början på 2012 För att finna den här spaningen Det, det, det är, det är faktiskt liv, ett ord att någonting gör... Det är faktiskt ett ord som kommer 2000. Nej jag har hittat det <laughs> ja, ja. <laughs> Jag är väl har... ganska bra på att pricka ut Vilka som du har hittat på Jag känner igen din stil men... ja. Vi har nästa Det är homokompetens innebär att ha kunskap och ha förståelse för homosexualitet. Alltså han kör ju väldigt mycket varannan, men jag... Det kändes riktigt ordet också. Ja. Det är helt rätt. Det kommer med 2004. Han det är Han kör ju varannan hela tiden. Men det känns som att homokompetens missar liksom den där andra... Alltså... Bakledet i, så att säga, homosexuell... Ba ba bakledet? Mm, så, så att oh ja. säga. Oh ja. uh, så att homokompet en homokompetent arbetsplats, de kan en sak, va? Mm. mm. mm. Så, <laughs> <laughs> det är inte... Det, det är inte bara bra att vara homokompetent. Nej, nej nej. Eh, vi tar Va, nästa. Välkommen till vår eh, kompetenta, kompetenta, homokomo, eh, kompetenta kyrkor här Vi kan bara gräva ja. mm -hmm. eh, Det här med ösa igen vet vi inte vad man gör men, eh... Nästa ord är Reinfältare Göra om ett partis politik Så den närmar sig sina det. politiska motståndares politik Du har hejtat på det Limpan? Ja, den är, det, nej, den kan ju vara riktig Ja, den är riktig För den kommer i nyårslistan ha. 2007 mm. Det kändes som en grej du skulle hitta på Ja, kanske men Det känns också, också som ett sånt eh, Nyhets, eller nej, vad heter det Politisk kommentatorord de har... Ja, jo Det roliga är att också det fanns jag, jag tror att det var från 2012 Djurholtare, men det fanns ingen beskrivning på det Nej, men han är väl ganska eh, själv, Självförklarande du ser, han, du, du ser ut som en malross uh, Jo, precis gör, gör en djurholtare, dra en djurholtare Skicka upp en gruholtar i gummen. <laughs> man vet vad det betyder. Liksom. Ja. liksom. Och det är inget bra. Nej, det är vad man är inriktad på. De flesta är, man ska fråga först i alla fall. Va, ja. är nästa? Nästa är citrusfruktifiering. Används för att beskriva att flera ölbryggerier börjat brygga fruktigare öler. Nej, det har du hittat på. Ja, jävla smalt. Ja, det har du hittat på. Ja, det tror jag också. Det är väldigt likt något man skulle hitta på i alla fall. Eh, korrekt, det har jag hittat på. Ja. Du är bara om sjukfatta dina ölsorter inte var goda. <laughs> allting kan kopplas till. Nordbonmaskering. Mörkhyd personer som sminkar sig vit för att inte misstänkas för ett brott. Eh, det är bara jättekross. Det tror jag aldrig har hänt. <laughs> Nej, Men... jag tror du har hittat... det där du också hittat på. Ja, det är klart du har hittat på det. Ja. <laughs> det är fan 100 ändå. Ja, men hur skulle den situationen se <laughs> ut? Det är någon någon sån rånare butik, springer ut ur butiken och sen så här tar fram lite vit och färg och börjar bara så runt ett hörn. Och sen kommer tillbaka runt hörnet så här händerna bakom ryggen och visslar. Mm. Det var inte jag och, och i aftonbladets rapportering så är det rånaren använder en så kallad nordbo maskering. Mm. Nej, det det är inte ett ord. Vi tar nästa... Men vem år. var det? Ja, men det var killen som har vit måla färger. Eller? <laughs> nej, nej, det kan ju inte vara han. Kan, kan du identifiera för övrigt? Ja, jo. Vit måla färger överallt. Vi tar nästa. Axgöra. Begrepp riktat mot vanligtvis killar i tonårsåldern som använder två år framför den att rengöranda. har du på ja uh, Jo för att uh, Beskrivningen hängde inte ihop uh -huh. <laughs> ja okay. Så antingen läste han fel Eller så har han skrivit en fel ja, ja. Jag kan läsa den igen då för jag, Vad var det som inte hängde ihop det är så, Du kan ha sagt fel ord men kör den igen Äxgöra Begrepp riktad mot vanligtvis killar i tonårsåldern Som använder tvål framför att det är rengörande Som använder tvål framför att det är rengörande Ja det var så du såg Ja, men nej, så tror jag inte på det Nej Det hänger är inget ihop alls Nej, det har jag hittat på ja, men... Jag förstod vad du menar Att man använder X framför två liksom. Ja, men, uh, men... Så. Nej Du bara hade en massa ord Som inte hängde ihop alls ja ja eh, Vi tar nästa Blomflug är lockande Beskrivning på något som är så lockande att alla dras till det Nej Nej, löjligt tror jag inte på. Ja, men det kan nog vara sånt. Nej, det är ett ord jag har hittat på. Ja. Mm. Du tappar till ned, Anton. <laughs> jag misslyckades på en. Ja. <laughs> vi har... Eh, ska vi se om det är en... nästa? många ord ska ha. Ja, Jag tror jag har två kvar. Ja, två ord kvar. Ja. Det är eh, ja. Precis. Vi tar sibanappad. Används för kidnappning av person högt uppsatt inom ett eller flera mm. företag? Det har du hittat på. Det, det, det kan ju användas en gång i alla fall. Men, men det är. Nej, det har du hittat nej. på. Okej, okay. det har fått dumt. Nej, det har jag hittat på. Ja. Mm. Och sista ordet är Pultvätta Se till att personuppgifter försvinner. Det kan ha kommit med. Det känns som att det kan finnas. Mm. Ja, det kan nog. Jag vet inte. Det, eh, det... känns så. Det kommer 2014 Så det är ett helt nytt ord mm. ja, Sen fyra år tillbaka ja, så Helt och helt N ja. När vi klipper bort det här segmentet sen, Vad ska vi fylla på den med? Jag vet inte riktigt Vi kan ta, kan ta din lista från förra podden Som vi klipper bort Du lyssnar på Podcasten Dinke 20 kortväxta kan inte ha fel ja, men Kom med din roliga spaning Nu fall. Nu är Nej. vi tysta där Dämpas så här man är tyst, kommer en bumper... Dinkel! Och på tal om nya ord, Limpan du hade någonting med ord. <laughs> Det inte dumt. Inte, Vi skulle inte ha några jävla övergångar! Du kan inte göra paus bumper och sen försöka göra en jävla övergång! Vi skulle inte ha några övergångar! Kan ska klippa in någonting från Radio Trelleborg? <laughs> Det är kanske är ett avsnitt någon gång. Det här är varför vi ska, vi ska spela in i separata spår så vi kan ta bort honom. Men okej, okay, jag hade ju en, en tanke mest för att jag jag har så dålig fantasi så jag tänker att jag, jag plockar någonting från, från senaste, från gårdagen liksom. Mm. Uh, för att då upplevde jag uh, att man kan bli både 7-8 år och 65 plus samtidigt på ingen tid alls. Uh, mm. för att nu, uh, jo, så, det var, nu är det så att det, det, vintern har kommit eller, ja. det, det är kanske inte ni har märkt där uppe i norrland men uh, den, den, kom, <laughs> den kom faktiskt den kom vi hade minusgrader här nere idag var det ja. idag var det, blöd. det var första gången ni hade minusgrader uh, första gången det var, det var så kallt faktiskt ja, ja, vi, okay. vi, vi, vi ligger ändå på minus 10 eller något, det är hemskt så. ja vi hade minus 15 i mossköne i Kems så låg det på minus 2 ta man bort oh. från här i äckla det var rätt jag tycker det är rätt köra ja. på Nej, Välkommen till podden där vi pratar om vädret Ja, det ja men det, det blir så Om man inte ska prata ja. lister ja. Nej men i alla fall Det var, det var hållt utan helvete på morgonen i alla fall Jag kommer mm. cyklande som jag gör äh, Till jobbet och äh, äh, Känner i en rundel Där jag, där, där jag då kommer lite snabbt att, Oj nu, nu flyger liksom bort däcket iväg här va? Det var ju lite dumt Nej men det var nu kommer du in under cykland igen Fint uppåt rotaren Uh, där flög bakdäcket ut igen Och jag åkte rakt ner i marken uh, och... Bröt farbror och lårbindshalsen? Nej farbror bröt inte i Däremot så kände jag mig som en jävla åttaåring Som inte kan cykla när man, ligger, när man ramlar Och man är över, över 20 tycker Då tycker jag att man ramlar inte då man cyklar inte när man är över 20, eller på att Nej, men... Om man, om man, varför, skulle, varför, okay, varför skulle jag ha en bil när jag har två minuter till jobbet? <laughs> det hade är... jag, jag, går till jobbet. Ja men, ja, då måste, ja, men då måste jag gå som en jävla pack, det vill jag inte. Nej, så jag suger, <laughs> cyklar och ramlar och, och slår mig istället. Ja, det är mycket bättre. Ja. Vad var det första du gjorde när du ramlade? Nej, nej! <laughs> <Ja>. <laughs> Kan någon hjälpa mig? Ungefär. Uh, nej, nej jag, jag, man, man, jag blev lite så lugn och metodiskt. Så, lugn metodiskt på så. marken och bara, hallå? Hallå, kan någon hjälpa mig? Kan, kan någon hjälpa mig? Nej, jag, jag, jag, jag, jag gjorde liksom en liten sån här överlevnadskvall. Okay. slog jag huvudet? Nej, det gjorde jag inte. Vår, kan jag röra ben och, och händer så här? Ja, det kan jag. Inget som gör sådär, vrålont direkt. Nej, bra, då bröt jag ingenting. Skönt. nu känner man, känner man liksom bara dum okay, äh, jag tänkte säga att Det första människor gör när de damlar Det är väl att känna sig dum och kolla så att ingen annan såg Ja, just det. Alltså den typen av äh, saker där, har jag slutat med så, ja, det... Alltså, där gick du ju Från ung till gammal på två sekunder Det ja. först som du säger, så här, under åtta som går om kul På cykeln, och sen så här, 72, bara, okej, okay, alla kroppsdelar Kvar? <laughs> du går liksom direkt, direkt när du ramlar, bara, aj, aj, aj, Unga kan ju ramla utan att slå nej. sig. Alltså. Ja, men samtidigt så känner jag där så att, bara, fan, jag är inte, inte åt år när jag ramlar. För att, jag ska säga, den första impulsen var ju liksom att bara, nej, fan, nu är allt åt helvete. Nu, nu, nu, nu går jag hem och lägger mig och sover igen så, så och bara, nej, just det, fan, jag, jag har ju saker jag måste göra utanför hemmet. Då. Och folk som förväntar sig att jag ska vara där, så, nej, okej, okay, då, då får jag ta mig dit. Men däremot sen, när man då eh, väl har kommit fram till att nej okej okay, jag dog inte, man rättar till eh, styret på cykeln för att det är ju helt eller vinkt och allt annat och man har krossat baklampor och sånt där, eh, mm. då kan man börja halta iväg då och då bara, mm, jag känner mig som 65, Så jag kan inte röra mig på ett vettigt sätt. Ja, men det där känner jag igen. Så här, att man kroppsmässigt känner sig gammal Ja, och, jag kan och då kan man liksom tycka Ja, eh. men fine, det är inte så konstigt Och det känner man väl själv också här, Första gången, eller första ah. dagen När man har ramlat, nej men fine Jag ramlade, jag ramlade i förmiddags Jag, jag fattar att jag har ont överallt mm. Men sen kommer ju idag Så bara, det gör lika ont idag också faktiskt Och det gör ont, det gör ont på flera ställen bara. Jag, jag, slog, jag slog i armbågen igår Ja, det kändes lite Ja, nu har det gått upp i axlarna och lite upp i nacken och nu när jag känner efter faktiskt. Ja, men vad skönt. Jag kan inte böja bak. Ja, men på ett vettigt sätt. Men har du någon någonsin slagit, slagit dig förut? Ja, men jag, jag har inte jag, i jag, hela, jag, fan, jag, hela tiden. Du, ja, men, du är, du är, ja, men då, är du, då är du jätteung för att jag slutar med att gå och ramla för när jag lärde mig gå ungefär. Mm. Nej, men vad fan. Jag har ju ont i rygg och knän hela tiden. Ja, men är inte det för att du äh, så frivilligt springer runt på en plan och jagar honom Jo, delvis. Eh, ryggen är för att jag ramlade ner från ett träd för några år sedan, men... Eh, äh, känns mig konstant gammal, alltså. Fy fan, du är ju bara unga pojken. Jag vet, du är typ två år äldre än mig. Jag Nej, jag är fyra år äldre, men annars så Jaha. Uh -huh. Det är du som sagt att det inte är så jävla långt emellan oss, jag vill. Jag är ju två och äh... du är nitt sexa. Ja, det är skitsamma. Men just det där så gammal. För vi startade för säsongen igår så vi var på gym med fotbollslaget. Mm. Med personliga tränare. Du satsas tydligen på allvar i år. Och eh, jag har så jävla långt baksidan Jag har så jävla långt baksidan så att. Eh, jag kan inte. Äh, baksidan låra alltså. eh, Så att. När jag satte mig på tog jag kom inte upp igen. <laughs> ja. Jag... Det Då det... känner man sig gammal. När man känner att man behöver... Man vad bara heter stört. det? M-tjänst. Ja. Jag började, kan du hjälpa mig att resa mig upp? Jag tar inte av det här. <laughs> Exakt. Nu behöver jag ringa mina hyresvärdar nu för att de ska komma och lyfta upp mig från toan. <laughs> det vore lite, lite pinsamt. Mm. Det har varit någon gång sådana. Fick för mig att styrka träna på Helt länge sedan bara, ja, men man, har, man har så ont i, i sina armar man kan, man kan liksom inte lyfta dem på ett vettigt sätt äh. Över huvudet och så bara Nej nu, nu har jag duschat men jag, jag är blöt i hårt Jag kan inte lösa det här just nu yep. Om du tänker då att du har mitt hår Som liksom verkligen mm. måste ja, alltså det, det. Du har ju hår som liksom går och ja, det skaka självtort. lite på ja, ditt ja, <laughs> Om man har hår som mig Exakt. Nej, nej, nu är det jobbigt Man får knugga huvudet mot handduken Mot väggen Som en jäkla häst på. Jag måste när, när du sa det här med så, här, ja, när man, så här, Att man känner sig jättegammal Eller jätteung Jag tänkte på det här, för Jag fick ju lite Lego i julklapp Då blir jag fem år gammal mm. Jag släpper allt och sen bara så ja Nu bygger vi Lego Och så sitter jag där tills jag är färdig Ja, och så satt där och så min flickvän bara Men nu ska vi äta någonting nej. <skratt> jag, jag gör det här nu, Står mig inte Kommer du så jag, men jag satt inte vid och kollade på film bara, nej. Är ni likadana när ni köper Typ en ny mobiltelefon Som man var när man var typ 13-14 Att man sitter verkligen med en i fyra timmar För att kolla in allting Nej, inte riktigt Alltså den förra telefonen jag köpte Så var den nästan så den jag, jag köpte nu för inte så länge sedan Där, där var det inte alls den Alltså Alltså, Superhypen kring det Åh, oh, nu är det en ny liksom. Nej, jag det. Jag, alltså Nu vill jag bara att allt ska funka ja. alltså, Man ser till att den funkar Men jag sitter inte och leker med den Nej Jag minns ju den här Hypen man, liksom, man gick från en mobil man kunde spela på Till en musik man kunde ha Polyfoniska ringsignaler på mm. Till en man kunde ha MP3-låtar på Till en hyfsad kamera och bra ju sen med skitbra kamera. Men nu när jag köper en ny mobiltelefon det är så här, ja, ah, nice. Den kan ta lite bättre foton. Mm -hmm. ah, ja. Ja, ja, men allt är bättre. Alltså, jag uppgraderar ju telefon liksom typ. Mm -hmm. Så att man köper en det är inget nytt men den är bättre på den ja, men alltså, så det mesta. Jag... det är ju skönt att man för jag köper ju bara ny när den gamla är dålig liksom. mm. Oj, vad bra den här är. Sen är ju liksom en månad som vanligt ja, är en vanlig telefon mm. jag, jag köpte en ny mobil för ungefär en månad sedan Och det som glädjer mig mest med den här nya mobilen Det är att det är bra batteritid <laughs> Yep. Ja. Det är en, uh, rätt kul att det kan komma tillbaka sådana såna saker <laughs> som man uppskattade tidigare Åh, oh, den har många ja. batteritid Ja, den har <laughs> ja. i två veckor mm. Då är väl nästa steg nu att de ska bli så små så små som de bara kan bli <laughs> <laughs> Ja, Ja, det, är det är ju jobbigt. på väg. Det jobbar alltså... bara är fingerprint sensor på. Ja, precis. Du, nu, nu, den är... Håll tummen upp och ner om du vill ringa. Mm. På sidan om du vill spela från Spotify. <laughs> Men det är ju på väg dit. Alltså, för två, tre år sedan då släppte jag alla, ja, kanske två år sedan, då släppte ju de flesta mobiltverkarna 5,7 tums och 5,5 tums nu är det ju snarare 5,5 och 5,1-tums som mobiltilverkarna släpper. Ja, men, men det är så. väl inte det att de har märkt att alltså, Nej, men nu, det blir inte bättre för att vi ska göra det någon större. Eller så, det funkar, inte längre. Mm. Det funkar mm. inte längre. Alltså, de stora, alltså, stora telefontillverkarna gör ju stora telefoner. Alltså, Fast Samsung de är ju inte är så stora. Stor. Mm, jag vet inte fan. Jo, Samsung nya är ganska stor. Det är den som heter 8 någonting. Det är ungefär som när en kollega till mig för två, två eller tre år sedan hade köpt den här första iPhone Plus någonting. Jag kommer inte ihåg vilken mm. modell det var Men alltså den, den var ju som en jävla tegelsten i handen så stor var den jag, bara, hur fan jag, kan... jag har alltid haft stora telefoner, jag, jag kör kan... Galaxy ja, Note Ja men hur fan alltså, kan du använda då? det? Då måste man ju använda två händer eller ha jättestora händer eh, Men eh, jag är van vid det, det man särskilt i var händer? Mm -hmm. Jag är van vid bara andra två händer så att, uh... jag, jag har en 5,1 tums nu Och det är knappt, alltså knappt där att jag liksom kan få upp jag, jag har 25 cm Du nu lyssnar på podcasten, Dinka Ditt spannmål i livet har vi, har vi något mer att snacka om? Mm, jag kan läsa upp Enligt forskare De tre roliga Enligt forskare på Oxford University De tre roligaste skämten i världen Mm den dryga snigen heter den första. En man sitter i sitt hus när det knackar på dörren. Han öppnar dörren och ser en snigel på trappan. Han tar upp snigen och kastar den så långt bort han kan. Tre år senare knackar det på dörren igen. Mannen öppnar och ser samma snigel. Snigen säger, vad fan var det där om? Det är enligt forskare på Oxford University det roligaste skämtet i världen. Mm -hmm. Näst roligaste skämtet i världen. Tre män är strandade på en öde ö. De finner en magisk lampa som de gnider på och framträder en ande. Anden ger männen en önskning var. Den första mannen önskar att han var hemma. Den andra mannen önskar samma sak. När den tredje mannen ska få sin önskning säger han Jag saknar mina kompisar och önskar att de kommer hit igen. Mm. Det tredje roligaste skämtet i världen. En kille kommer sent till jobbet. Hans chef skriker, det skulle varit här halv nio. Killen svarar, vadå? Vad hände halv nio? Jag tycker... De var inte så roliga tyckte jag. Nej! Kan... Va, va, någon skulle försöka konstruera ett nytt skämt. Liksom, som toppar det. Mm. Uh, ja, vad skulle det kunna vara? Det får ju vara någonting aktuellt. eller något. Alltså, de här skämten var ju, de är ju ganska, de är ganska tidlösa. Men jag kan tycka att... Ett sådär, om man tar något som är... Lite mer i tiden... På något sätt mm. typ, typ. Jag, jag kan försöka Släng in ett ord så ska vi se om jag kommer på något eh, ja. Glutenintolerant kanske. Glutenintolerant, mm. ja Ah, men jag, jag kom på ett direkt mm -hmm. eh, Om man är Vänta nu Om man är allergisk mot gluten <laughs> Det är alltså ja. kan, kan man då få vt <laughs> Nej, nej Uh, vi häls. Vi häls nästa vecka. Tack och hej!